Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își anunță pentru următoarele 30 de minute difuzarea lecțiunii C100. Lecțiunile acestea sunt alcătuite dintr-un mânânânchi de cugeteri și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Lecțiunea de zi 100 va debuta cu prilejul citirii versetului 23 al capitolului 14 al întâi Epistolei lui Pavel către galateni, de care ne vom apropia de îndată după ce mai întâi vom lua cunoștință în numai câteva cuvinte despre un monument ridicat la Paris. Citeam astfel că la Paris este un monument ridicat în cinstea hughenoților care reprezintă o nicovală și un număr de ciocane sparte sub care există inscripția Opintiți-vă cât vreți, hoarde dușmănoase, ciocanele voastre se sparg, dar nicovala domnului rezistă, în timp ce este adevărat Monumentul acesta ne vorbește despre biruința desăvârșită, absolută și veșnică a adevărului împotriva tuturor celor care se opun. Eu vreau să îl interpretez dintr-o altă perspectivă. Vedeți dumneavoastră, credincioșii sunt oameni care au în ei o nouă ființă. În credincioși, ea naștere prin Duhul Sfânt cu prilejul pocăinței, o ființă nouă, o nouă entitate duhovnicească, omul cel nou născut din Dumnezeu prin Duhul Său Cel Sfânt. Ei bine, după întoarcerea la Dumnezeu, credinciosul are de dus o luptă permanentă între a alege care din cele două entități ale lui spirituale, omul său vechi, sau omul său nou să aibă conducerea vieții sale. Lupta este dusă, vorbind la alt nivel, între Prințul Întunericului, care vrea neapărat ca omul nostru vechi să iasă deasupra, și Prințul Luminii, Domnul nostru Iisus Hristos, care, prin Duhul Său cel Sfânt, ne dă ajutorul său cu condiția să-l primim și să-l acceptăm ori de câte ori suntem dispuși pentru așa ceva. Din nefericire se întâmplă însă că din prea puținul interes pe care îl arătăm față de ființa cea nouă născută noi prin Duhul Sfânt, de multe ori tindem și noi să credem că a ne face propria noastră voie, a respinge voia lui Dumnezeu și a trăi după propriile noastre plăceri și principii lumești de viață, am fi totuși mai fericiți și am culege roade mai bune. Ei bine, aici intră în scenă subiectul portretizat de către acest monument. Să ne gândim la Nicovală ca la voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcută și desăvârșită, care de multe ori ne duce prin pierderi, dureri și umiliri aici pe pământ, dar singura care poate să ne asigure cu adevărat împlinirea noastră, viața noastră, fericirea noastră, chiar asta trecătoare, cât și cea veșnică. Și apoi să ne gândim la ciocanele acelea sfărâmate, ca la tot atâtea încercări ale filii noastre vechi, de a ne acomoda cu principiile lumești și a crede cumva că o să reușim să ne clădim fericirea pe o altă cale, în afară de aceea pe care ne-a trasat-o Mântuitorul nostru. Da, ceea ce ați auzit, ați auzit bine. Luați seama, dragi mei, frați și surori, dumneavoastră toți creștinii, că dacă n-au putut Adam să-și crească o fericire mai mare abătându-se de la porunca lui Dumnezeu, dacă n-a putut Solomon, omul care a fost cel mai deștept om de pe pământ, cel mai înțelept om de pe pământ, una ai să fii deștept și alta ai să fii înțelept, el le-a avut pe amândouă și cel mai bogat om, dacă el n-a reușit să-și creeze o fericire părăsind porunca lui Dumnezeu așa cum s-a întâmplat în viața lui, cum mi aș putea eu credi fericirea încercând ca prin mijloace lumești, neglijând cuvântul lui Dumnezeu, neglijând sfințenia, dând cu coatele în stânga și în dreapta, luând ceea ce nu este al meu să-mi clădesc totuși o fericire? Oare în Biblia noastră a acelora care încercăm să ne clădim o viață fericită pe pământ, neglijând? căile lui Dumnezeu, ascultarea de el, neglijându ne în datoririle de oameni care avem o țară veșnică și avem chemarea aici să trăim sfinți și să aducem suflete la Domnul, în loc să ne strângem avuții pământești, dacă noi facem lucrul acesta, oare vom putea noi să fim fericiți când Solomon, care a avut, atât cât nimeni n-a avut nici înainte de el și nici după el, a ajuns la urmă să spună, totul e de și goană după vânt. Și de ce a spus el că totul e de și goană după vânt? Pentru că el s-a călăuzit după ce îi place, a părăsit porunca lui Dumnezeu și a urmat căile lui, cel mai înțelept om de pe pământ, cel mai deștept și cel mai bogat, a ajuns spre sfârșitul vieții lui să se teamă de unul din sclavii lui, din robii lui, cei mai neînsemnați că îi va lua părăția ca rezultat al faptului că s-a abătut de la calea lui Dumnezeu. N-a putut să fie fericit cu tot ce a avut el, nu s-a bucurat de nimic din cele ce a avut, ci la urmă le-a privit pe toate și le-a văzut că i-au lăsat inima goală și de aceea spune de multe ori deșertăciune și goană după vânt. De ce? A repetat istoria prea înțelepților noștri părinți din grădina Edenului, crezând că dacă părăsește ascultarea de Dumnezeu, o să poată fi fericit. Și părăsindu-L pe Dumnezeu, n-a făcut decât să-și părăsească propria sa fericire care stătea exact în ascultarea de Dumnezeu și nu depărtarea de El. Doamne Tatăl nostru Ceresc, te rugăm pentru noi cei care te chemăm ca Tată, pentru noi cei care avem Biblia pe mesele noastre, o citim, o cântăm, ne rugăm. Pentru noi cei care te credem că ești Dumnezeul nostru adevărat și singura care spre fericire, te rugăm să ne cercetezi pe noi acum cu adevărat la felul cum umblăm noi în viața noastră, să ne arăți, Doamne, să ne descoperi toate ascunzișurile inimii noastre acolo unde te neglijăm pe tine și totuși, Căutăm ca pe căile abătute de la adevăr să ne construim o viață fericită aici jos. cercetează ne pe noi și arată-ne, Doamne, că toate încercările acestea pe care le facem noi să ne construim fericire aici, părăsind calea ascultării de tine și a Sfințeniei, vor fi la urmă o grămadă de ciocane sparte lângă Nicovală care rămâne neatinsă adevărul tău. Cercetează-ne, te rugăm acum mai degrabă, ajută-ne să renunțăm la orice gând de abatere de la cuvântul tău și oricât de mult ne-ar costa să ascultăm de tine, să facem lucrul acesta și să înțelegem că tocmai asta e paradoxul vieții atunci când noi trecem prin încercări pricinuite de ascultarea față de tine, abia atunci suntem balansați, bucuroși, echilibrați, Plin de nădejde, atunci avem parte de ceea ce ne-ai promis tu, viață din belșug, bucurie de plină și o pace care întrece orice pricepere. Vrem, Doamne, să te lăsăm să ne cercetezi și să faci această lucrare în noi, pentru ca numele tău să capete slavă, iar noi să avem parte de bucuria pe care ne-ai promis-o, acum și în toată veșnicia. Amin! într-o Vedeți acum să dăm citire versetului 23 și 3 de la 1 corinte, capitolul 14, însă în vederea căpătării unui înțeles mai deplin, îl vom citi împreună cu 20 și 2. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia din potrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și de cel fără daruri sau necredincioși, n-ar zice el că sunteți nebuni? Capitolul acesta 14 al întâi Epistolea lui Pavel către Corinteni vrea să corecteze atitudinea duhovnicească a bisericii din Corint, care, făcuse din vorbirea în limbi, un steag și o măsură a stării de spiritualitate creștină. Însă, așa cum am ascultat deja în explicațiile versetelor precedente, darul acesta al vorbirii în limbi, care este un dar, este cel mai mic dintre toate darurile, după cum este enumerat aici în ordinea ierarhică a Duhului Sfânt în capitolul 14 și Apostolul Pavel mai ales le arată acum care este adevărata folosință, adevăratul înțeles, adevăratul folos pe care Dumnezeu l-a asociat când a dat acest dar al vorbirii în limbi, iar cu prilejul versetului acestuia, Pavel le spune, îi întreabă Deci dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei care nu au darul sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dragii mei, nu numai faptul de a se aduna credincioși este însemnat? ci adunarea trebuie să fie folositoare tuturor deopotrivă credincioșilor ca și necredincioșilor. Iată ce trebuie avut în vedere. Orice lucru nefolositor, chiar dacă este făcut în numele Domnului, e o pierdere de timp și o piedică în calea adevărului lui Dumnezeu spre inimile oamenilor. În sprijinul acestei afirmații ne aducem aminte de... Apostolul Pavel care cu câteva versete în urmă spunea că el vorbește în limbi mai mult decât ei toți, le spunea corintenilor, dar spune el în biserică mai bine prefer să spun cinci cuvinte înțelese decât zece mii de cuvinte neînțelese. El deci avea darul acesta al vorbirii în limbi, el îl practica foarte mult dar atunci când a venit vorba de hrănirea bisericii, el nu s-a uitat că are darul acesta, este dar autentic de la Dumnezeu și nu i-a dat drumul acum oricum ar fi, ci a avut în vedere hrănirea bisericii și și-a dat seama că dacă ar spune 10.000 de cuvinte neînțelese, deși sunt duhovnicești și n-ar aduce niciun folos adunării, mai bine trebuie să se lipsească de acelea, să spună doar 5 cuvinte înțelese și adunarea să capete hrană. Deci el pune accentul numărul 1 pe zidirea bisericii, pe folosul ascultătorilor. De aceea le spune și aici oameni buni, noi trebuie să avem în vedere atât credincioși, cât și necredincioși participanți la adunare. În adunarea lui Dumnezeu totul trebuie să fie limpede, odihnitor și îmbietor spre viața sfântă. Dar dacă acolo toți ar vorbi în alte limbi, neînțelese în stare de extaz, oare și intrați înăuntru n-ar zice că se află printre nebuni? Când toți strigă din răsputeri bolborosind cuvinte neînțelese, oricine este îndreptățit să se întrebe dacă cei de acolo nu sunt nebuni. Oamenii cu bun simț nu pot decât să fie dezgustați de asemenea practici. Să avem grijă mare, deci, cum ne purtăm în adunarea lui Dumnezeu, ca să nu fim pricină de potignire pentru nimeni. Am arătat deja și amintesc din nou apostolul Pavel, deși vorbea în limbi și avea darul acesta duhovnicesc, în adunare nu-l folosea, având în vedere nevoia hrănirii adunare. Nu numai vorbirea în limbi neînțelese poate fi pricină de potignire, ci chiar și vorbirea înțeleasă, dar care nu înfățișează limpede și simplu adevărul lui Dumnezeu. Și aceasta tot o pricină de potignire și pierdere de timp este. Frații mei, ne expunem să fim nesocotiți, ne expunem să fim socotiți nebuni dacă nu vorbim pe înțelesul tuturor, ca să le fim folositori spre mântuire și zidire duhovnicească. E limpede ce spune aici versetul acesta 23, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din aceia care n-au daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Iată așadar că în adunarea credincioșilor pot intra și necredincioși, neștiutori ai lucrurilor credinței. Trebuie să ne gândim la ei și să le vorbim în așa fel ca să aibă un folos spre mântuire, spre înțelegerea gândului lui Dumnezeu cu privire la om. Vorbirea în limbi, deși este un semn pentru necredincioși, nu le ajută la nimic, când e vorba de învățătura cu privire la mântuire, dacă nu este tălmăcită de unul care are darul tălmăcirii. Această vorbire este un semn așa cum a fost vorbirea apostolilor la Rusali, adică a pus înnoimire pe ascultători, atrăgându-le atenția spre cele ce urmau să le spună într-o limbă înțeleasă. Am vorbit noi despre aceasta și la meditația din versetul 20 și doi. Sau așa cum am arătat mai devreme, că tot în capitolul acesta, apostolul Pavel, cuvântul lui Dumnezeu, aduce un citat din cartea ei El, spunând: voi vorbi poporului acestuia în alte limbi și tot nu vă vor înțelege, cu referire specifică, directă și nemijlocită la poporul Israel. Poporul Israel care nu putuse niciodată să admită că câinii, așa ne socoteau ei pe neamuri, câinii aceștia, porcii, ca animalele spurcate, vor moșteni vreodată împărăția lui Dumnezeu cu ei, acum sunt aduși ca prin semnul acesta al vorbirii în limbi, adică neamurile vorbind în limbi ca și ei, cum au vorbit ei la început, prin semnul acesta ei, care erau necredincioși, trebuiau să ajungă credincioși acum, adică să creadă că Dumnezeu a dat mântuirea deopotrivă lor ca și neamurilor. Venind înapoi la versetul nostru, dacă într-o adunare creștină toți ar vorbi în limbi, fără a fi acolo tâlmăcitori și proroci, necredincioși, iar socoti buni. Să înfățișăm deci lucrurile credinței clar pe înțelesul tuturor, Iată chemarea noastră ca urmași ai celui care este lumina lumii și care a vorbit atât de simplu atunci când a fost printre noi. Orice dar duhovnicesc ne este dat de Dumnezeu în vederea slujirii, făcându-ne mai destoinici în lucrarea cea sfântă a mântuirii sufletelor. Dar dacă cineva a primit un dar sau îi se pare că a primit din partea Duhului Sfânt și nu-l face mai limpede și mai pe înțelesul tuturor, acela nu este darul lui Dumnezeu. Tot ce dă Dumnezeu duce la o simplificare mai vădită a căii mântuirii și a zidirii noastre. Să știm bine lucrul acesta. Cea mai bună și mai limpede cale când e vorba de a sluji altora este dragostea. Ferice de cine urmărește dragostea în orice timp și în orice loc. În continuare, la versetul 24, apostolul Pavel elucidează mai mult problema aceasta dându-ne următoarea explicație. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Proroc este omul care are ceva de spus din partea lui Dumnezeu. Și cel care are de spus din partea lui Dumnezeu se cunoaște prin limpezimea și puterea cu care vorbește. Cuvintele lui sunt ca de foc, iar viața lui este lumină. Toți cei care îl aud, credincioși sau necredincioși, sunt încredințați de valoarea celor spuse de el prin adevărul pe care îl înfățișează, întemeiat strict pe cuvântul cel scris al lui Dumnezeu. Acest adevăr îl silește pe cel care ascultă să judece și să primească solia. Am arătat deja cu prilejul primelor versete din capitolul 14, apostolul Pavel ne face cunoscută prorocia din Noul Testament și acolo ne este scris cine prorocește din potrivă vorbește spre mângâiere, zidire și îmbărbătare, deci asta e slujba prorocului noului Testament. Ca trimisa lui Dumnezeu, prorocul este cel mai folositor oamenilor pentru că el îi îndeamnă pe oameni spre calea vieții noi în Hristos. În înțelesul acesta, dacă toți cei din biserică ar proroci și ar intra acolo un necredincios, el ar avea folosul cel mai mare pentru că toți l-ar încredința de adevărul lui Dumnezeu care îi vrea binele în chip săvârșit. La folosul altora trebuie să se gândească toți cei ce se ridică să spună ceva în adunare. Mai întâi vorbitorul să se gândească dacă este mânat de dragoste și, în al doilea rând, cu ce se alege sufletul care ascultă mesajul pe care îl are el de comunicat. Să vorbim în așa fel, deci, ca să ne înțeleagă poporul, pentru că pentru popor lucrăm. Și dacă poporul de rând ne înțelege, cu atât mai mult ne vor înțelege cei cu mai multă carte. Dacă intră în adunare vreun necredincios și dacă acolo vorbesc prorocii, adică cei care au primit ceva din partea lui Dumnezeu, care vestesc cuvântul sau îl tălcuiesc, apoi acel om care a intrat în adunare este încredințat de toți că este un păcătos care are nevoie de iertare și mântuire. Cele spuse de Sfântul Apostol Pavel în versetul de mai sus arată încă o dată valoarea mare a prorociei față de vorbirea în limbi care nu este folositoare decât dacă ar fi tălmăcită. Din prorocie au folos și credincioșii și necredincioșii, ceea ce nu este adevărat când vine vorba despre vorbirea în limbi. Vorbirea în limbi are nevoie de tălmăcitor și ea slujește numai necredincioșilor. Repetăm îndemnul din alte meditații, să umblăm numai după ceea ce folosește mai mult aproape lui nostru. La versetul următor, la versetul 25 de la 1 Corinteni 14, Apostolul Pavel luminează mai departe acest aspect dându-ne următoarea explicațiile. Deci citim mai întâi 24 ca să aibă un înțeles mai deplin. Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închena lui Dumnezeu și va mărturisi că, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Orice adunare a lui Dumnezeu trebuie să fie un loc unde tainele inimii omului sunt descoperite prin cuvântul adevărului care se rostește, silindu-l astfel pe ascultător să recunoască prezența lui Dumnezeu acolo și să îi se închine. Orice adunare a lui Dumnezeu trebuie să fie un prilej de îndumnezeire a omului prin focul adevărului cuvântului lui Dumnezeu care arde cu putere acolo. Orice adunare a lui Dumnezeu trebuie să fie un colțișor de cer, aici pe pământul minciunii și al păcatului, prin faptul că se înalță cu putere și limpezime adevărul cuvântului sfânt. Dacă adunarea nu este așa, atunci cu toată siguranța putem spune că nu este adunarea lui Dumnezeu, ci este o adunare a omului. Căci în adunarea lui Dumnezeu, ni se arată în versetul acesta, Tainele inimii omului care a intrat acolo sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ. Se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dragii mei, când Dumnezeu este în mijlocul adunării, atunci toate sufletele de acolo sunt pătrunse de o tainică putere, pace și bucurie. Acolo lumina dragostei și adevărului învăluie pe toți cei prezenți. Când însă omul, cu tot felul lui de a fi, este în mijlocul adunării, atunci totul e încâlcit și rece, încât sufletele nu se alec cu mai nimic, ci pleacă de acolo fără niciun folos. Prezența lui Dumnezeu într-o adunare se observă prin faptul că pune cuvintele sale pe buza celui ce vorbește și pregătește inima celui ce-l ascultă. Pe fețele oamenilor se citesc atunci sentimente de rușine, de frică, de cutremur, însoțite deseori de izbucniri în lacrimi. Sufletul acela se vede atunci descoperit. Tainele inimii lui sunt date pe față și îi se pare că toată lumea știe că cel ce a vorbit pe el l-a înfățișat înaintea tuturor. Îi este rușine și de oameni și de Dumnezeu și de el însuși. Dacă sufletul nu rămâne numai la tremurare, ci trece de partea Domnului sus, va recunoaște că Dumnezeu a fost la lucru. Dumnezeu descopere gândurile cele mai ascunse. Lucrarea Lui este măreață și minunată. El se ocupă de noi pentru că voiește ca orice om să fie mântuit și să ajungă la cunoștința adevărului. Da! Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate mijloacele de care se folosește pentru a ne aduce la cunoștință adevărul său, pentru a ne încredința de dragostea lui cea mare, de dorința lui fierbinte să ne aibă pentru sine. Mulțumim lui Dumnezeu chiar și pentru aceste programe de radio care sunt menite să facă aceeași lucrare, să fie folosite de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu și să cutremure inimile necredincioșilor, să-i facă să se închine lui Dumnezeu, adică să-și predea viața lor în întregime lui Dumnezeu prin procesul spălării nașterii din nou, așa cum Sfânta Epistola lui Pavel Tit ne spune la capitolul 3, cu versetul 5. Și după spălarea nașterii din nou să urmeze botezul, așa cum ne este înfățișat, prezentat de însuși mântuitorul la Sfânta Evanghelie, cea după Marcu, la capitolul 16, cu versetul 16. Iubiți ascultători, ne apropiem aici de încheierea programului C100 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate gândurile minunate de care ne-a făcut parte și acum. Dorim ca toate învățăturile care sunt călăuzirea nemijlocită a Duhului Sfânt din toate cele ce am auzit să devină cu adevărat folositoare tuturor care am ascultat, deopotrivă necredincioșilor, convingându-i să se închine lui Dumnezeu, adică să-și predea viața lui, ca și nouă credincioșilor să umblăm acum pe calea cea nouă și vie într-o ascultare desăvârșită, așa cum Domnul Iisus Hristos a ascultat de Tatăl. Bine cuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu, toate acelea care ne-au fost pregătite mai dinainte de veșnicii pentru noi, fie și rămână și fie partea tuturor acelora care se deschid să le primească pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.